Capitolul 2. Ego-ul, starea curentă a umanității Fie că sunt pronunțate cu voce tare, fie că rămân nerostite la stadiul de gânduri, cuvintele pot arunca o vrajă aproape hipnotică asupra voastră. Vă pierdeți cu ușurință în ele și ajungeți să credeți, hipnotizați că, odată ce ați atașat un cuvânt unui anumit lucru, cunoașteți ce este lucrul acela. În realitate însă nu știți ce este, ci doar ați descoperit misterul cu o etichetă. Orice element, indiferent că este o pasăre, un copac sau o simplă piatră și cu atât mai mult o ființă umană, rămâne necunoscut în ultimă instanță. Lucrurile stau astfel deoarece fiecare element are o profunzime insondabilă. Tot ceea ce putem percepe, experimenta, analiza, nu reprezintă decât stratul de suprafață al realității, mai puțin decât partea vizibilă a unui iceberg. Sub ceea ce se vede la suprafață, există nu doar o legătură între toate elementele, ci și legătura lor cu sursa vieții din care au apărut. Chiar și o piatră, dar mai degrabă o floare sau o pasăre, vă pot arăta drumul înapoi către Dumnezeu, către sursă, către voi înșivă. Atunci când le priviți, le țineți în mână, ori le lăsați să existe fără să le atașați un cuvânt sau o etichetă mentală, în voi va răsări un sentiment de venerație și de uimire. Esența lor vi se va revela în tăcere și totodată va reflecta înapoi către voi propria voastră esență. Iată ce percep mari artiști și reușesc să transmită prin arta lor. Van Gogh n-a spus, e doar un scaun vechi, ci l-a privit îndelung, percepând ființa acelui scaun, apoi așezându-se în fața pânzei și-a luat pensula. Scaunul în sine ar fi putut fi vândut în schimbul câtorva dolari. Pictura aceluiași scaun însă poate costa astăzi peste 25 de milioane de dolari. Când veți înceta să acoperiți lumea cu cuvintele și etichetele voastre, viața vi se va îmbogăți cu un sentiment al miraculosului care s-a pierdut cu mult timp în urmă atunci când umanitatea, în loc să se folosească de gândire, s-a lăsat posedată de ea. Viața voastră recapătă o anumită profunzime, lucrurile își recâștigă prospețimea, noutatea, iar cel mai mare miracol constă în experimentarea sinelui vostru esențial ca precedând orice cuvânt, gând, etichetă mentală sau imagine. Pentru ca acest lucru să fie posibil, va trebui să clarificați percepția eului, a ființei, extragând-o dintre toate acele noțiuni cu care s-a amestecat, adică s-a identificat. Această clarificare face subiectul cărții de față. Cu cât atașați mai repede etichete verbale sau mentale lucrurilor, oamenilor și situațiilor, cu atât mai goală și lipsită de viață devine realitatea voastră și cu atât deveniți mai impermeabil față de realitate, față de miracolul vieții care există neîntrerupt în voi și în jurul vostru. Procedând astfel, poate că ajungeți mai abili, dar veți pierde înțelepciunea și, de asemenea, bucuria, iubirea, creativitatea și însuflățirea. Acestea sunt ascunse în pauza tăcută dintre percepție și interpretare. Este de la sine înțeles că trebuie să recurgem la cuvinte și la gândire. Acestea au frumusețea lor, dar este oare nevoie să le devenim prizonieri? Cuvintele reduc realitatea la ceva ce poate fi cuprins de mintea noastră, iar aceasta nu poate cuprinde prea mult. Limbajul constă din cinci sunete de bază produse de corzile vocale. Acestea sunt vocalele A, E, I, O, U. Celelalte sunete sunt consoane produse datorită presiunii aerului, S, F, G și așa mai departe. Credeți că vreo a acestor sunete elementare ar putea vreodată explica cine suntem, care este scopul ultim al Universului sau chiar sensul profund al existenței unui copac? A unei pietre? Sinele iluzoriu. Cuvântul eu poate fi expresia celei mai mari erorii sau a acelui mai profund adevăr, în funcție de modul în care este folosit. În utilizarea sa convențională, cuvântul acesta nu este unul dintre cele mai frecvente, împreună cu un ruditele mic, al meu, a mea sau însumi însă, ci și unul dintre cele mai amăgitoare. În limbajul de fiecare zi, eu exprimă o eroare primordială, o percepție greșită a ceea ce sunteți, un sentiment iluzoriu al identității. Acesta este ego-ul. Acest sentiment iluzoriu al sinelui este ceea ce a denumit Albert Einstein, care a avut acces nu doar la profunzimile realității spațiului și timpului, ci și ale naturii umane, iluzie optică a conștiinței. Sinele acesta iluzoriu devine apoi baza a tuturor interpretărilor ulterioare, sau mai bine zis, a interpretărilor greșite ale realității, a tuturor proceselor de gândire, interacțiunilor și realităților, Realitatea voastră devine o reflexie a iluziei inițiale Există însă și vești bune Dacă veți putea conștientiza faptul că iluzia este iluzie, ea se va dizolva Conștientizarea iluziei semnifică totodată și sfârșitul ei Supraviețuirea sa depinde de eroarea pe care o comiteți luând o drept realitate Văzând ceea ce nu sunteți, realitatea a ceea ce sunteți se va evidenția de la sine acest lucru se va întâmpla dacă citiți pendelete și cu mare atenție capitolul acesta și următorul capitol, căci ele vorbesc despre mecanica sinelui artificial pe care îl denumim ego. Așadar, care este natura acestui sine iluzoriu? De obicei, când spuneți eu, nu vă referiți la ceea ce sunteți cu adevărat. Prin intermediul unui monstruos act de reducționism, profunzimea infinită a ceea ce sunteți a fost confundată cu un sunet emis de corziile vocale sau a fost înlocuită cu gândul referitor la eu din mintea voastră, împreună cu toate cele cu care s-a identificat acest eu. Prin urmare, la ce se referă obișnuitul eu și înruditele mie, al meu, a mea? Atunci când un copil mic învață că o succesiune de sunete produse de corzile vocale ale părinților reprezintă numele său, el începe să echivaleze cuvântul, care în mintea sa își găsește corespondentul într-un gând, cu ceea ce este el. În această etapă, copiii fac adesea referire la ei vorbind la persoana a treia. Lui Johnny îi este foame. Curând, după aceea, ei învață cuvântul magic eu și le echivalează cu numele lor, pe care deja l-au echivalat cu ceea ce sunt ei. Apoi apar alte gânduri și fuzionează cu gândul inițial eu. Pasul următor îl reprezintă gândurile referitoare la mine și al meu, care desemnează lucruri ce fac într-un anumit fel parte din eu. Aceasta este o identificare cu obiecte, ceea ce înseamnă că investiți un sentiment de sine în lucruri, dar în ultimă instanță în gândurile care reprezintă acele lucruri și, în acest mod, vă formați o identitate din ele. Atunci când se strică sau îi se ia jucăria mea, copilul va resimți o mare suferință. Nu pentru vreo valoare intrinsecă pe care ar avea o jucăria, copilul își pierde curând interesul față de ea și o va înlocui cu alte jucării, alte obiecte, ci din cauza gândului de a mea. Jucăria a devenit parte componentă a sentimentului de sine, de eu, care se dezvoltă în copil. Și astfel, pe măsură ce copilul crește, ideea inițială referitoare la eu atrage și alte gânduri. Ea se identifică cu o categorie sexuală, cu anumite posesii, cu corpul perceput prin simțuri, cu naționalitatea, rasa, religia, profesia. Alte lucruri cu care se identifică noțiunea de eu sunt rolurile, mamă, tată, soț, soție și așa mai departe, cunoștințele sau părerile acumulate, simpatii și antipatii și, de asemenea, lucruri care mi s-au întâmplat în trecut și a căror amintire este reprezentată de gânduri care îmi definesc în continuare sentimentul de sine sub formă de eu și povestea mea. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile din care își derivă oamenii sentimentul identității. În In ultimă instanță, ele nu sunt altceva decât gânduri ținute la oaltă în mod precar de faptul că în toate a fost investit sentimentul sinelui. La această construcție mentală vă referiți în mod normal atunci când spuneți eu. Mai exact, de cele mai multe ori, nu voi vorbiți atunci când spuneți sau gândiți eu, ci unul dintre aspectele construcției mentale, sinele egocentric. După ce vă treziți, nu veți renunța la cuvântul eu, dar el va avea altă încărcătură, va lua naștere într-un spațiu mult mai profund aflat în interiorul vostru. Cei mai mulți oameni încă se identifică în totalitate cu fluxul neîncetat de gânduri din mintea lor, cu gândirea compulsivă, repetitivă și fără rost în cea mai mare parte a ei. Nu există niciun eu în afară de procesele lor de gândire și în afară de emoțiile care le însoțesc. Aceasta înseamnă a fi inconștient din punct de vedere spiritual. Atunci când li se spune că în mintea lor e o voce care nu încetează niciodată să vorbească, ei întreabă ce voce sau neagă enervați, iar aceasta este desigur chiar vocea respectivă, este gânditorul, este mintea neobservată, aproape că poate fi privită ca o entitate care i-a luat în stăpânire. Unii oameni nu mai uită niciodată acea primă oară când au încetat să se mai identifice cu gândurile lor și au experimentat astfel pentru câteva clipe schimbarea de identitate de la conținutul minților la conștiința din spatele acestuia. Pentru alții se întâmplă într-un mod atât de subtil încât abia dacă observă sau se sizează doar prezența unui val de bucurie sau pace interioară fără să-i cunoască sursa. Vocea din minte Am avut prima astrăvulgerare a conștiinței pe când eram student în primul an la University of London. Luam metroul de două ori pe săptămână ca să merg la biblioteca universității, de obicei în jurul orei nouă dimineața, către sfârșitul orei de vârf. Într-una din dimineți, în fața mea stătea o femeie puțin trecută de 30 de ani. O mai văzusem și înainte, de câteva ori în metroul respectiv. Era imposibil să nu o observi. Deși metroul era plin, scaunele din stânga și din dreapta ei erau libere, Motivul fiind, fără îndoială, faptul că părea nebună. Părea extrem de încordată și vorbea singură, fără oprire, cu voce ridicată și furioasă. Era atât de absorbită de gândurile ei, încât părea total ruptă de oamenii din jur. Fața îi era înclinată ușor către stânga, ca și cum s-ar fi adresat cuiva care stătea pe scaunul gol de lângă ea. Deși nu mi amintesc exact ce spunea, monologul ei suna cam așa. Și pe urmă mi-a spus ea mie. Așa că eu i-am spus, ești o mincinoasă? Cum îndrăznești să mă acuz de... Când tu ești cea care a profitat mereu de mine, am avut încredere în tine și tu mi-ai înșelat încrederea. În vocea ei se simțea tonul nervos al cuiva care fusese nedreptățit, care trebuie să-și apere poziția ca să nu fie anihilat. Când metroul se apropia de Tottenham Court Road Station, s-a ridicat în picioare și a pornit-o către ușă, fără să întrerupă torentul cuvintelor care ieșeau din gură. Stația respectivă era cea la care coboram și eu, așa că am urmat-o. Când am ieșit în stradă, ea a luat-o spre Bedford Square, încă implicată în dialogul ei imaginar, încă acuzând furioasă și afirmându-și poziția. Curios, m-am hotărât să o urmez atâta vreme cât mergea în aceeași direcție în care mergeam și eu. Deși, cufundată în dialogul ei imaginar, părea să știe încă o îndreaptă. Curând ne-am apropiat de construcția impunătoare a senatului, ridicată în anii 1930, care găzduia sediul administrativ central și biblioteca universității. Eram șocat. Era posibil să mergem în același loc? Da. Către el se îndrepta. Era oare profesoară, studentă, angajată la un birou bibliotecară? Poate că fusese inclusă într-un proiect de cercetare al vreunui psiholog? N-am aflat niciodată răspunsul. Urcam cu 20 de trepte în spatele ei, iar până să intru eu în clădire, care, ca o ironie, fusese sediul poliției minții din filmul bazat pe romanul lui George Orwell, 1984, ea fusese deja înghițită de unul dintre lifturi. Eram oarecum stupefia de ceea ce îmi fusese dat să văd. Student matur, în vârstă de 25 de ani, aflat în primul an, mă vedeam un intelectual în devenire și eram convins că toate răspunsurile la problemele existenței umane puteau fi găsite prin intelect, adică prin gândire. Încă nu realizasem că gândirea fără conștientizare este principala problemă a existenței umane. Priveam profesorii ca niște înțelepți care dețineau toate răspunsurile, iar universitatea ca un templu al cunoașterii. Cum putea fi integrată aici o persoană alienată mental ca aceea? Încă mă mai gândeam la ea când mă aflam în toaleta bărbaților înainte să intru în bibliotecă, în timp ce mă spălam pe mâini îmi spuneam, sper să nu sfârșesc ca ea. O privire scurtă aruncată în direcția mea de bărbatul care se afla alături m-a determinat să realizez brusc, șocat, că nu-mi spusesem doar în gând cele mai de sus, ci le mormăise cu voce tare. Dumnezeule, deja sunga ea, mi-am spus. Nu era și mintea mea la fel de permanent activă precum a ei? Între noi doi nu erau decât diferențe minore. Emoția predominantă din spatele gândurilor ei părea să fie furia, în cazul meu era, în cea mai mare parte, anxietatea. Ea gândea cu voce tare. Eu gândeam, de cele mai multe ori, în mintea mea. Dacă ea era nebună, atunci toată lumea era nebună, inclusiv eu. Diferențele țineau doar de treapta pe care ne aflam. Pentru un moment am reușit să fac un pas în afara minții și să o văd dintr-o perspectivă mai profundă, așa cum era. S-a produs atunci un scurt transfer de la gândire la conștientizare. Mă aflam încă în toaletă, dar de data aceasta eram singur și mă uitam în oglindă la fața mea. În acel moment de detașare față de mintea mea, am izbucnit într-un râs sonor. Poate că părea nebunesc, dar era un râs sănătos, râsului bude cel cu burta mare. Viața nu este atât de serioasă cum o face mintea mea să pară, asta părea să spună râsul. Dar era doar o străfulgerare care avea să fie foarte repede dată uitării. Am trăit următorii trei ani în anxietate și depresie, complet identificat cu mintea mea. A trebuit să ajung în pragul sinuciderii înainte să revină conștientizarea, de data asta fiind vorba despre mult mai mult decât o licărire. M-am eliberat de gândirea compulsivă și de falsul eu cel fabricat de minte. Incidentul descris mai sus nu doar că mi-a declanșat o străfulgerare a conștientizării, ci a și sădit prima îndoială cu privire la valabilitatea absolută a intelectului uman. Câteva luni mai târziu a avut loc o întâmplare tragică ce mi-a amplificat îndoiala, Într-o lună dimineață ne strânsesem în așteptarea unui curs predat de un profesor, a cărui minte o admiram foarte mult, dar am fost întâmpinați cu vestea că, din nefericire, profesorul se sinucisese într-una din zilele de weekend, împușcându-se. Am fost năucit. Era un profesor foarte respectat și părea să cunoască toate răspunsurile. Cu toate acestea, încă nu puteam vedea pe atunci o alternativă la cultivarea gândirii, încă nu realizam că gândirea este doar un aspect minuscul al conștiinței ce ne reprezintă și nu știam nimic despre ego, cu atât mai puțin eram capabil să-i detectez prezența în interiorul meu. Conținutul și structura egoului Mintea egocentristă este în totalitate condiționată de trecut. Condiționarea ei este dublă în planul conținutului și în cel al structurii. În cazul unui copil care plânge foarte supărat pentru că i-a fost luată jucăria, aceasta din urmă reprezintă conținutul. El este interșanjabil cu orice alt conținut, cu orice altă jucărie sau orice alt obiect. Conținutul cu care vă identificați este condiționat de mediul în care trăiți, de educația pe care ați primit-o și de contextul cultural. N-are nicio importanță dacă este vorba despre un copil bogat sau sărac, dacă jucăria constă dintr-o bucată de lemn în formă de animal sau un dispozitiv electronic sofisticat. Suferința provocată de pierdere este aceeași. Motivul pentru care este ea atât de acută stă ascuns în cuvântul mea și ține de planul structural. Nevoia imperioasă inconștientă a individului de a-și consolida identitatea prin asocierea cu un obiect face parte integrantă din structura minții egocentrice. Una dintre structurile mentale cele mai elementare prin care se naște ego-ul este identificarea. Cuvântul identificare este derivat din latinul idem, care înseamnă același, și facere, care înseamnă a face. Așadar, atunci când mă identific cu ceva, fac să fie asemenea. Asemenea cui? Asemenea mie. Investesc un sentiment de sine în lucruri respectiv, iar el ajunge să facă parte din identitatea mea. Unul dintre nivelurile de identificare cele mai elementare este cel cu lucrurile. Jucăria mea lasă loc mai târziu mașinii mele, casei mele, hainelor mele și așa mai departe. Încerc să mă regăsesc în lucruri, dar nu reușesc niciodată cu adevărat, așa că sfârșesc prin a mă pierde în ele. Aceasta este soarta egoului. Identificarea cu lucrurile Cei care lucrează în publicitate știu foarte bine că pentru a vinde lucruri de care oamenii nu au reală nevoie, trebuie să-i convingă de faptul că respectivele lucruri vor adăuga ceva modului în care se văd pe ei înșiși sau în care sunt văzuți de ceilalți. Cu alte cuvinte, vor adăuga ceva sentimentului de sine. Și ei fac acest lucru spunându-vă, de exemplu, că vă veți delimita de marea masă folosind acest produs și veți fi în consecință voi înșivă, vă într-un mod mai plenar. Sau vor da naștere unei asocieri în mintea voastră dintre produs și o celebritate sau persoană portând de tinerețe, farmec și iradint fericire. Chiar și asocierea imaginilor din perioada de glorie a unor celebrități acum în vârstă sau decedate dă rezultate în acest scop. Ipoteza implicită face referire la faptul că, achiziționând acest produs, deveniți, prin mijlocirea unui act magic de atribuire, asemenea lor sau măcar asemenea imaginilor de suprafață. Astfel că, în multe cazuri, nu cumpărați produsul, ci un amplificator al identității. Mărcile designerilor sunt în primul rând identități colective la care aderați. Sunt scumpe, prin urmare, exclusiviste. Dacă toată lumea ar avea acces la ele, și-ar pierde valoarea psihologică și n-ați mai rămâne decât cu valoarea lor materială, care se ridică probabil la o mică fracțiune din prețul pe care l-ați plătit. Genul de lucruri cu care vă identificați diferă de la o persoană la alta, în funcție de vârstă, sex, venit, categorie socială, modă, mediul cultural și așa mai departe. Lucrul cu care vă identificați ține în totalitate de conținut, în timp ce imboldul inconștient de a vă identifica ține de structură. Aceasta este una dintre cele mai elementare căi prin care operează mintea egoistă. Paradoxal, ceea ce asigură continuitatea așa numitei societăți de consum este faptul că încercarea de a vă regăsi prin intermediul lucrurilor nu dă rezultate. Satisfacția ego-ului este de scurtă durată și astfel voi continua să căutați mereu și mereu altceva, continua să cumpărați și să consumați. Este cert că, la nivelul dimensiunii fizice, în cadrul căreia își duce existența partea superficială a sinelui nostru, lucrurile reprezintă o componentă necesară și inevitabilă a vieții noastre. Avem nevoie de un adăpost, de, de haine, de mobilier, unelte, mișloace de transport. Mai există, poate, în viața noastră și lucruri pe care le prețuim datorită frumuseții sau a unei calități inerente. Trebuie să cinstim lumea lucrurilor, nu să o disprețuim. Fiecare lucru are o existență și este o formă temporară ce și are originea în viața fără formă și unică. Sursa a tuturor lucrurilor, a tuturor corpurilor, a tuturor formelor, în culturile cele mai străvechi, oamenii credeau că absolut orice, chiar și așa zisele obiecte fără de viață, aveau un spirit al lor, iar în această privință erau mai aproape de adevăr decât suntem noi astăzi. Când trăiești într-o lume în care noțiunile abstracte ale mentalului ucid viața, nu mai simți că universul este viu. Majoritatea oamenilor nu trăiesc într-o realitate însuflețită, ci într-una a conceptelor. Dar nu putem cinsti cu adevărat lucrurile dacă le folosim ca mijloc de amplificare a propriului sine, cu alte cuvinte dacă încercăm să ne regăsim prin intermediul lor. Și exact în acest mod procedează ego-ul. Identificarea egoului cu lucrurile dă naștere atașamentului față de lucruri, obsesiei pentru lucruri, iar acestea, la rândul lor dau naștere societății de consum și structurilor economice în cadrul cărora singura măsură a progresului o reprezintă întotdeauna ideea de mai mult. Năzuința continuă către mai mult, către o creștere nesfârșită, reprezintă o disfuncție și o boală. Este aceeași disfuncție pe care o manifestă celulele canceroase, a căror singură țintă este să se multiplice, inconștiente că se îndreaptă către autodistrugere prin distrugerea organismului din care fac parte. Există economiști atât de atașați de noțiunea de creștere încât nu pot renunța nici când la acest cuvânt, motiv pentru care folosesc expresia creștere negativă atunci când se referă la o perioadă de criză. Mulți oameni își consumă o mare parte din viață într-o preocupare obsesivă față de lucruri. De aceea este înmulțirea obiectelor una dintre tarele timpurilor noastre. Atunci când nu mai simți viața căreia îi aparții, e foarte probabil că vei încerca să-ți umpli viața cu lucruri. Vă sugerez ca practică spirituală să investigați prin intermediul observării de sine relația pe care o aveți cu lumea lucrurilor și, în particular, cu lucrurile pe care le desemnați prin atributul meu, mea. Trebuie să fiți vigilenți și onești pentru a afla de exemplu dacă sentimentul valorii proprii este legat de lucrurile pe care le posedați. Vă induc anumite lucruri un sentiment subtil de importanță sau de superioritate? Vă face lipsa lor să vă simțiți inferiori celor care au mai mult decât voi? Aduceți uneori în discuție lucrurile pe care le dețineți sau le etalați pentru a vă spori sentimentul valorii în ochii al cuiva și implicit în proprii voștri ochi? Simțiți iritare sau furie și întrucâtva o diminuare a sentimentului de sine atunci când altcineva are mai mult decât voi sau atunci când pierdeți un lucru pe care îl prețuiți? Inelul pierdut pe vremea când aveam întâlniri cu diversi oameni în calitate de consilier și învățător spiritual, vizitam de două ori pe săptămână o femeie care se lupta cu cancerul. Era o profesoară de 40 ceva de ani, căreia doctorii nu-i dăduseră mai mult de câteva luni de trăit. Uneori schimbam câteva cuvinte în timpul acelor vizite, dar în cea mai mare parte a timpului stăteam în liniște, prileș cu care ea a avut primele străfulgerări ale păcii interioare, despre care nu știuse niciodată că există de-a lungul vieții ei ocupate de profesoară. Într-una din zile, însă, am găsit-o într-o stare de mare suferință și supărare. Ce s-a întâmplat? Am întrebat-o. Inelul ei cu diamant, de mare valoare atât din punct de vedere financiar cât și sentimental, dispăruse, iar ea spunea că era sigură că îi fusese furat de femeia care venea să aibă grijă de ea de câteva ori pe zi. Spunea că nu înțelegea cum ar putea cineva să fie atât de crud și de lipsit de inimă încât să-i facă așa ceva. M-a întrebat dacă era cazul să-i vorbească deschis femeii sau dacă era mai bine să chemem imediat poliția. I-am răspuns că n-aș putea să-i spun ce să facă, dar i-am cerut să se întrebe cât de important era în acest punct din viața ei un inel sau orice altceva. Nu înțelegeți, mi a răspuns. Acesta a fost inelul bunicii mele. Obișneam să-l port în fiecare zi până când m-am îmbolnăvit și mâinile mi s-au umflat prea tare. Pentru mine e mai mult decât un simplu inel. Cum aș putea să nu fiu supărată? Promptitudinea răspunsului ei, supărarea și nuanța defensivă din vocea ei indicau faptul că nu devenise încă suficient de prezentă pentru a privi în interiorul ei și pentru a separa reacția de întâmplarea care o declanșase, ca să le observe pe fiecare în parte. Supărarea și atitudinea defensivă erau indicii că egoul vorbea încă prin intermediul ei. I-am spus atunci, am să vă pun câteva întrebări, dar în loc să-mi răspundeți la ele pe loc, încercați să găsiți răspunsurile în dumneavoastră. Am să fac o mică pauză după fiecare întrebare. Dacă apare răspunsul, nu e neapărat necesar ca el să apară sub forma unor cuvinte. mi a răspuns că e pregătită să asculte. Am întrebat-o. Sunteți conștientă de faptul că va trebui să renunțați complet la acelinel la un moment dat și poate destul de curând? De cât timp mai aveți nevoie ca să fiți pregătită să renunțați la el? Veți fi diminuată atunci când veți renunța la el? Ceea ce sunteți, va fi diminuată această pierdere? După ultima întrebare, s-a lăsat cerea timp de câteva minute. Când a început să vorbească, pe față îi apăruse un zâmbet și îi părea împăcată. Ultima întrebare m-a făcut să realizez ceva foarte important. La început am căutat răspunsul în mintea mea, iar mintea mi-a spus, da, sigur că ai fost diminuată. Apoi mi-am pus din nou întrebarea, a fost diminuat ceea ce sunt eu? De această dată am încercat mai degrabă să simt răspunsul decât să-l gândesc și deodată am simțit faptul că eu sunt. Niciodată înainte nu mai simțisem astfel. Dacă pot simți atât de intens că eu sunt, înseamnă că ceea ce sunt nu a fost deloc diminuat. Și acum simt acest lucru, simt o pace, dar una foarte vie. Aceasta este bucuria ființării, i-am răspuns. O puteți minți doar atunci când ieșiți din minte. Ființa trebuie simțită, nu poate fi gândită. Egoul nu știe nimic despre ea, deoarece el este constituit din gânduri. Inelul se află în mintea dumneavoastră sub forma unui gând pe care l-ați luat drept sentimentul de eu sunt. Ați crezut că eu sunt are legătură măcar parțial cu inelul. Indiferent ce caută ego-ul sau de ce se atașează el, acestea reprezintă substitute pentru ființarea pe care nu poate să o simtă. Puteți prețui lucrurile, puteți ține la ele, dar dacă vă atașați de ele, trebuie să știți că e vorba despre ego. Și în realitate nu sunteți niciodată atașate de un lucru, ci de un gând care conține pronumele eu, mine, al meu, a mea. Ori de câte ori acceptați complet o pierdere, veți trece dincolo de ego, și atunci își face apariția ceea ce sunteți, acel eu sunt care reprezintă conștiința însăși. A continuat. Acum înțeleg ceva ce a spus Isus și care până acum nu prea avea sens pentru mine. Dacă cineva îți ia cămașa, dă și haina. Într-adevăr, i-am răspuns, nu înseamnă că nu trebuie să țin cu ei niciodată ușa, ci doar că uneori a renunța la lucruri reprezintă un act ce denotă o putere mult mai mare decât atitudinea defensivă sau agățarea de ele. În ultimele săptămâni de viață, pe măsură ce trupul îi devenea tot mai slăbit, ea devenea din ce în ce mai radioasă, ca și cum ar fi fost străbătută de o lumină. Și-a dat multe din lucrurile pe care le avea, unele dintre ele chiar femeii despre care credea că îi fura inelul, iar cu fiecare lucru pe care îl dădea, bucuria îi se adâncea. Când m-a sunat mama ei să mă anunțe că plecase din această lume, mi-a menționat faptul că după moartea ei îi găsiseră seinelul în dulăpiorul cu medicamente din baie. Îi a adusese înapoi femeia aceea sau fusese acolo în tot acel timp. Nimeni nu va ști vreodată. Un singur lucru putem ști, viața vă va da acea experiență care va fi de mare ajutor pentru evoluția conștiinței voastre. De unde știți că aceasta este experiența de care aveți nevoie? Pentru că aceasta este experiența cu care vă confruntați în acest moment. Înseamnă atunci că este greșit să fii mândru de ceea ce ai sau să ai resentimente față de cei care au mai mult decât tine? Nici de cum. Acest sentiment de mândrie, această nevoie de a ieși în evidență, aparenta amplificare a sinelui propriu prin intermediul lui mai mult decât și diminuare prin mai puțin decât, nu sunt nici rele, nici bune, ci doar reprezintă manifestări ale ego-ului. Ego ul nu înseamnă rău, ci doar inconștient. Când îți observi ego-ul, începi să treci dincolo de el. Nu-l luați prea în serios. Atunci când detectați la voi înșivă vă un comportament generat de ego, sâmbiți. Uneori puteți chiar râde. Cum a putut umanitatea să fie păcălită de el atât de mult timp? Mai presus de orice, țineți cont de faptul că ego-ul nu este personal. El nu reprezintă ceea ce sunteți voi. Dacă veți considera ego-ul ca fiind problema voastră personală, atunci nu este vorba aici decât de și mai mult ego. Iluzia posesiei A poseda ceva. Ce înseamnă asta cu adevărat? Ce înseamnă să fac ca ceva să fie al meu? Dacă locuiesc pe o stradă din New York, arat către un imens grienor și spun, clădirea aceasta este a mea, eu o dețin. Fie sunt foarte bogat, fie sunt un șarlatan sau un mincinos. În orice caz, în ceea ce spun, forma gândului eu și forma gândului clădire se contopesc. Așa funcționează conceptul mental de posesie. Dacă toată lumea este de acord cu povestea spusă de mine, înseamnă că vor exista hârtii semnate pentru a certifica acordul lor. Sunt un om bogat. Dacă nimeni nu este de acord cu povestea mea, mă vor trimite la psihiatru. Sunt un șarlatan sau un mitoman? Este important să recunoaștem aici că povestea și forma gândurilor care formează povestea, fie că oamenii sunt sau nu de acord cu ea, n-au absolut nimic de a face cu ceea ce sunt eu. Chiar dacă oamenii sunt de acord în ultimă instanță, este vorba despre o închipuire. Mulți oameni nu realizează până când ajung pe patul de moarte și tot ce le este exterior începe să se îndepărteze de ei, că nimic nu a avut vreodată de a face cu ceea ce sunt ei cu adevărat. În apropierea morții întreg, conceptul de posesie se dezvăluie ca fiind, în ultimă instanță, lipsit de sens. În ultimele clipe ale vieții lor, mai realizează și că, în timp ce ei au căutat o viață întreagă să-și întregească sentimentul de sine, ceea ce căuta în realitate ființa lor, fusese mereu deja acolo, dar în mare parte eclipsată de identificarea lor cu lucrurile, ceea ce în final înseamnă identificarea cu mintea lor. Fericiți cei sărași cu Duhul, spunea Isus, că a lor este împărăția cerurilor. Ce înseamnă săraci cu duhul? Lipsiți de bagaje interioare, de identificări, nici cu lucruri, nici cu vreun fel de concepte mentale care să conțină într-o măsură oricât de mică noțiunea sinelui. Și ce este împărăția cerurilor? Bucuria simplă, dar profundă a ființării care rămâne atunci când renunțați la identificări și deveniți astfel săraci cu duhul. De aceea a constituit renunțarea la posesiune o practică spirituală străveche, atât în Est cât și în Vest. Renunțarea la posesiune însă nu vă va elibera în mod automat de ego. Acesta va încerca să-și asigure supraviețuirea găsind altceva cu care să se identifice De exemplu, imaginea mentală a voastră ca cineva care a transcens orice interes față de posesiunile materiale Și este din acest motiv superior, este mai spiritual decât alții Aceștia sunt oamenii care au renunțat la toate posesiunile, dar au un ego mai mare decât unii dintre multimilionari dacă dați la o parte un gen de identificare, ego-ul va găsi repede un altul. În ultimă instanță, lui nu-i pasă cu ce se identifică, câtă vreme are o identitate. A fi împotriva societății de consum sau împotriva societății private poate reprezenta o altă formă de gândire, o altă atitudine mentală care înlocuiește vechea identificare cu posesiunile. Prin intermediul ei ați putea simți că aveți dreptate în timp ce alții greșesc. După cum vom vedea mai târziu, credința că voi aveți dreptate și ceilalți greșesc reprezintă unul dintre tiparele principale ale minții egoiste, una dintre principalele forme de inconștiență. Cu alte cuvinte, conținutul egoului se poate schimba, însă structura minții care îl ține în viață nu se schimbă. Una dintre presupunerile pe care le faceți în mod inconștient este aceea că, identificându-vă cu un obiect prin ideea fictivă de posesie, aparenta soliditate și permanența obiectului material vă va înzestra sentimentul sinelui cu o mai mare soliditate și permanență. Aceasta se aplică în special în cazul clădirilor și chiar mai mult în cazul pământului, din moment ce acesta este singurul dintre lucrurile pe care credeți că le dețineți, care nu poate fi distrus. Absurditatea posedării unui lucru devine chiar mai evidentă în cazul pământului. În vremurile înstăpânirii albilor în America de Nord, băștinașilor le era de neînțeles conceptul de proprietate a pământului. Din acest motiv l-au pierdut atunci când europenii au determinat să semneze hârtii care pentru ei erau la fel de incomprehensibile. Ei simțeau că aparțineau pământului, nici de cum că pământul le aparținea lor. Ego-ul tinde să echivaleze predicatul a avea cu ființarea, am, deci sunt, și cu cât am mai mult, cu atât sunt mai mult. Ego-ul trăiește prin comparație, modul în care sunteți văzuți de ceilalți devine modul în care vă vedeți voi înșivă. vă. Dacă toată lumea ar trăi în case impozante sau dacă toată lumea ar fi bogată, casele voastre sau bogățiile voastre n-ar mai servi la potențarea sentimentului de sine. Atunci v-ați putea muta într-o simplă colibă, ați putea renunța la bogății și v-ați recăștiga o identitate creându-vă în proprii voștri ochi și în ochii altora o imagine de indiviz mai spiritual decât ceilalți. Modul în care vă văd ceilalți devine oglinda care vă spune cum sunteți și cine sunteți. Sentimentul proprii valori pe care îl are egoul este în majoritatea cazurilor legat de valoarea pe care o aveți în ochii celorlalți. Aveți nevoie ca ceilalți să vă dea un sentiment de sine, iar dacă trăiți în cadrul unei culturi în care valoarea personală este în foarte mare măsură echivalentă cu ceea ce dețineți și cu cât de mult dețineți, veți fi condamnați în cazul în care nu puteți vedea dincolo de această amăgire colectivă să vânați lucruri tot restul vieții voastre, cu speranța zadarnică de a găsi valoarea și săvârșirea sentimentului de sine prin intermediul lor. Cum puteți să renunțați la atașamentul vostru față de lucruri? Nici măcar să nu încercați. Este imposibil. Atașamentul față de lucruri cade de la sine atunci când nu mai căutați să vă regăsiți în ele. Între timp, fiți doar conștienți de acest atașament. Se poate ca în anumite cazuri să nu fiți conștienți că sunteți atașați, adică identificați cu ceva până când pierdeți lucrul respectiv sau până când apare riscul pierderii sale. Dacă în această situație vă supărați, vă panicați și așa mai departe, înseamnă că sunteți atașați. În momentul în care deveniți conștienți de faptul că vă identificați cu un lucru, identificarea respectivă nu mai este totală. Eu sunt conștiința care conștientizează acest atașament. Acesta este începutul transformării conștiinței. Dorința, nevoia de mai mult. Ego-ul se identifică cu a avea, dar satisfacția pe care o procură ceea ce are este relativ superficială și de scurtă durată. Adânc în el rămâne ascuns un sentiment de nemulțumire, de incomplet, de insuficient, încă nu am suficient, prin care ego-ul vrea să spună încă nu sunt suficient. După cum am văzut, a avea conceptul de posesie este o ficțiune creată de ego pentru a-și conferi soliditate și permanență și pentru a se simți distinct, special, însă, deoarece nu vă puteți regăsi prin posesiuni, dintr-un strat mai profund apare un alt resort ce ține de structura ego-ului, unul mai puternic, nevoia de mai mult, pe care am putea o denumi și dorința. Niciun ego n-ar avea viață lungă în lipsa dorinței de mai mult, de aceea dorința de mai mult este cea care îl menține în viață, într-o mult mai mare măsură decât îl ține ceea ce are. Mai mult decât vrea să aibă, ego-ul vrea să își dorească și astfel satisfacția de suprafață oferită de posesiuni este întotdeauna locuită cu dorința de mai mult. Aceasta este nevoia psihologică de mai mult, ceea ce înseamnă nevoia de mai multe lucruri cu care să vă identificați. Este o nevoie asemănătoare unui viciu, nu una autentică. În unele cazuri, nevoia psihologică de mai mult sau sentimentul de insațietate, care este atât de caracteristică egoului, este transferată la nivel fizic, devenind astfel o foame insațiabilă. Cei care suferă de bulimie își provoacă adesea voma pentru a putea să mănânce în continuare. Mintea lor este cea înfometată, nu corpul. Această dereglare a modului de alimentație s-ar remedia dacă cei suferinți s-ar putea conecta la corpul lor, în loc să se identifice cu mintea, simțind astfel adevăratele nevoi ale corpului și nu pseudo-nevoile minții egoiste. Uneori, ego-ul știe ce vrea și își urmărește scopul cu îndârjire și fără milă. Ginghis Khan, Stalin, Hitler, ca să exemplificăm cu doar câteva nume sonore, însă energia din spatele dorinței lor dă naștere unei energii opozante de aceeași intensitate, ceea ce conduce la prăbușirea lor. Între timp reușesc să aducă nefericire lor înșiși și multor altora, iar cei care se regăsesc între exemplele sonore reușesc să creeze iadul pe pământ. Majoritatea egourilor au dorințe contradictorii, la răstimpuri se răzgândesc în privința lucrurilor pe care le vor sau se poate să nu știe nici măcar ce vor, în afara faptului că nu vor ceea ce este, momentul prezent. Disconfort, neastâmpăr, plictiseală, neliniște, insatisfacție, toate acestea sunt rezultatul dorinței neîmplinite. Dorința este structurală, de aceea conținutul nu poate oferi împlinire pe termen lung, indiferent în ce cantitate ar fi el deținut, atâta vreme cât respectiva structură mentală rămâne neschimbată. Dorința intensă lipsită de obiect apare adesea în cazul egourilor încă în formare ale adolescenților, unii dintre aceștia aflându-se în permanentă stare de negativitate și insatisfacție. Nevoia fizică de hrană, apă, de post, haine și bunuri elementare ar putea fi împlinită cu ușurință în cazul tuturor oamenilor de pe planetă dacă n-ar exista dezechilibrul resurselor creat de nevoia nesăbuită și rapace de mai mult, lăcomia egoului. Aceasta își găsește expresia colectivă în structurile economice ale acestei lumi, ca de pildă uriașele corporații, entități egocentrice aflate în competiție pentru a avea mai mult. Țelul lor unic și orb este profitul pe care îl urmăresc absolut fără milă. Natura, animalele, oamenii, nici chiar propriilor angajați nu mai sunt altceva decât cifre în cadrul bilanțului, obiecte fără viață destinate a fi utilizate, apoi aruncate. Formele mentale ale cuvintelor mie, mine, mai mult decât vreau, am nevoie, trebuie să am și nu unde ajuns, Țin nu de conținut, ci de structura egoului. Conținutul este interșanjabil. Câte vreme nu veți recunoaște acele forme mentale în interiorul vostru, câte vreme ele rămân la nivel inconștient, veți continua să credeți în ceea ce vă spun ele. Veți fi condamnați să acționați pornind de la acele gânduri inconștiente, condamnați să căutați și să nu găsiți, deoarece atunci când operează respectivele forme mentale, nu veți putea fi satisfăcuți de nicio posesiune, de niciun loc, de nicio persoană sau împrejurare. Niciun conținut nu vă va satisface atâta vreme cât structura egoistă rămâne neschimbată. Nu veți fi fericiți indiferent ce aveți sau obțineți. Veți fi mereu în căutare de altceva ce promite o mai mare satisfacție, promite să desăvârșească sentimentul incomplet de sine și să umple acel gol pe care îl simțiți în interior. Identificarea cu corpul. În afară de obiecte, o altă formă elementară de identificare este cea cu corpul meu. În primul rând, corpul este de bărbat sau de femeie, astfel că sentimentul de a fi bărbat sau femeie preia o parte semnificativă a sentimentului de sine în cazul majorității oamenilor. Apartenența la o anumită categorie sexuală devine identitate. Identificarea aceasta este încurajată de la o vârstă timpurie și impune respectarea unui rol, a unor tipare de comportament condiționate care vă afectează toate aspectele vieții, nu doar sexualitatea. Este un rol căruia mulți oamenii cad prea de complet în unele dintre societățile tradiționale, mai mult decât în cadrul culturii occidentale, unde identificarea cu o anumită categorie sexuală începe să se diminueze într-o oarecare măsură. În unele dintre culturile tradiționale, cea mai rea soartă a unei femei este de a rămâne nemăritată sau de a nu putea avea copii, iar a unui bărbat de a fi lipsit de potență sexuală și a nu putea avea urmași. Împlinirea în viață este percepută ca fiind respectarea valorilor asociate categoriei sexuale cu care se identifică individul. În vest, înfățișarea fizică este cea care are un rol foarte mare în privința modului în care se percepe fiecare pe sine. Robustețea sau aspectul filiform, frumusețea sau urățenia, toate percepute prin raportare la ceilalți În cazul multor oameni, sentimentul propriei valori este legat în mod intim de forța lor fizică De modul plăcut în care arată, de forma fizică și de aspectul exterior Nu puțini sunt cei care își simt diminuată valoarea personală din cauza că își percep trupul ca fiind urât sau cu imperfecțiuni în unele cazuri, imaginea mentală sau conceptul de corpul meu reprezintă o distorsionare completă a realității. O tânără poate gândi despre ea că este supradimensionată și, prin urmare, se va înfometa, când în realitate este chiar slabă. Ea nu-și mai poate vedea corpul, ci tot ce vede este conceptul mental referitor la corpul ei, iar acesta îi spune sunt grasă sau am să mă îngrași. La baza acestei situații se află identificarea cu mintea. Pe măsură ce oamenii au devenit tot mai identificați cu mintea, ceea ce reprezintă o intensificare a disfuncției egotice, s-a înregistrat și o creștere dramatică a cazurilor de anorexie în decenile din urmă. Dacă cele care suferă de această boală ar putea să-și privească trupul fără să permită minții interferența prin intermediul judecăților ei, sau dacă ar putea chiar să conștientizeze acele judecăți ca fiind ceea ce sunt, fără să mai creadă în ele, sau chiar mai bine, dacă și-ar putea simți corpul din interior, acesta ar fi începutul vindecărilor. Cei identificați cu aspectul lor frumos, cu forța fizică sau cu abilitățile fizice, resimt suferința atunci când aceste însușiri încep să se estompeze și să dispară, așa cum negreșit se întâmplă în ultima instanță. Identitatea care fusese construită pe baza lor este astfel amenințată cu prăbușirea. Frumoși sau urâți, oamenii își construiesc într-o măsură semnificativă identitatea, pozitivă sau negativă, pornind de la corpul lor. Mai exact, identitatea lor este derivată din gândul corespunzătorului eu, gând pe care îl atașează în mod eronat imaginii mentale sau conceptului despre corpul lor, care, la urma urmei, nu este altceva decât o formă fizică ce se supune destinului tuturor formelor, efemeritatea și, în fine, degradarea. Echivalarea corpului fizic perceput prin simțuri, menit să îmbătrânească, să se usuce și să moară cu euul, conduce inevitabil mai devreme sau mai târziu la suferință. Abținerea de la identificarea cu corpul nu înseamnă neglijarea, disprețuirea sau neîngrijirea corpului. Dacă este robust sau frumos, vă puteți bucura de aceste însușiri și le puteți aprecia atâta vreme cât vor dura. Puteți de asemenea să vă îmbunătățiți condiția fizică printr-o alimentație adecvată și prin exerciții. Dacă nu echivalați corpul cu ceea ce sunteți, sentimentul valorii sau identitatea nu vă vor fi afectate în niciun fel atunci când frumusețea se va estompa, puterea va scădea sau corpul va pierde din capacități. De fapt, pe măsură ce corpul începe să slăbească, dimensiunea fără de formă, lumina conștiinței poate străluci mai ușor prin forma ce începe să se estompeze. Nu doar cei cu corpuri plăcute sau aproape perfecte au tendința de a crea sinonime între corp și ceea ce sunt ei. Vă puteți la fel de ușor identifica cu un corp problematic și îngloba imperfecțiunea, boala sau disabilitatea corpului în identitatea voastră. După care, puteți gândi și vorbi despre voi ca fiind suferinți de cutare sau cutare boală cronică sau de cutare dizabilitate. Primiți multă atenție din partea doctorilor și a celorlalți care vă confirmă constant identitatea conceptuală de suferinț sau pacient. Atunci vă agățați în mod inconștient de boală, deoarece a devenit cea mai importantă parte din ceea ce percepeți a fi voi înși vă a devenit o altă formă mentală cu care ego-ul se poate identifica. Odată ce și-a găsit o identitate, ego-ul nu mai vrea să renunțe la ea. În mod uimitor, nu rareori ori, ego-ul, aflat în căutarea unei identități mai solide, își poate crea boli și chiar o face, cu scopul de a se consolida prin intermediul lor. Percepția corpului interior Deși identificarea cu corpul reprezintă una dintre cele mai elementare forme de ego, vestea bună este că tot ea este și cea de care se poate trece cel mai ușor. Acest lucru se realizează nu încercând să vă convingeți că nu sunteți corpul, ci deturnându-vă atenția de la forma exterioară a corpului și de la gândurile despre el, frumos, urât, puternic, slab, prea gras, prea slab, către sentimentul de însuflețire din interiorul lui. Indiferent care este aspectul său exterior, dincolo de forma exterioară, el este un câmp energetic foarte viu. Dacă nu aveți obișnuința conștientizării corpului interior, închideți ochii o clipă și căutați să aflați dacă există viață în mâinile voastre. Nu întrebați mintea, ea vă va răspunde, nu simt nimic. Probabil va mai adăuga, dăm ceva mai interesant la care să mă gândesc. Așadar, în loc să întrebați mintea, îndreptați-vă atenția direct către mâini. Ceea ce vreau să vă spun este să deveniți conștienți de sentimentul subtil de însuflețire din ele. El există. Trebuie doar să deveniți atenți pentru a-l percepe. La început, e posibil să aveți o ușoară senzație de furnicături, apoi un sentiment de energie și însuflețire. Dacă rămâneți un timp cu atenția focalizată pe mâini, sentimentul de însuflețire se va accentua. Sunt oameni care nici măcar nu au nevoie să închidă ochii. Ei pot simți mâinile interioare chiar în timp ce citesc aceste rânduri. Apoi, coborâți către lavele picioarelor. Păstrați atenția asupra lor timp de aproximativ un minut, după care începeți să simțiți concomitent mâinile și picioarele. Apoi incorporați și alte părțe trupului, picioarele până sus, brațele, pieptul și așa mai departe, în sentimentul respectiv, până când percepția corpului interior devine un sentiment de însuflețire globală. Ceea ce numesc corpul interior nu mai este chiar corp, ci energie vitală, puntea dintre formă și ceea ce este fără de formă. Creați-vă un obicei din a simți corpul interior cât de desputeți. După un timp, nu va mai fi nevoie să închideți ochii ca să-l simțiți. De exemplu, vedeți dacă puteți simți corpul interior ori de câte ori ascultați pe cineva vorbind. Pare aproape un paradox când sunteți în legătură cu corpul interior, nu vă mai identificați cu trupul și nici cu mintea. Aceasta înseamnă că nu vă mai identificați cu forma, ci vă îndepărtați de identificarea cu forma către ceea ce este lipsit de formă și căreia îi mai putem spune și ființare. Este identitatea voastră esențială. Perceperea corpului nu doar vă ancorează în momentul prezent, ci reprezintă ușa pentru a ieși din închistarea pe care o reprezintă ego-ul. De asemenea, ea întărește sistemul imunitar și abilitatea corpului de a se autovindeca. Uitarea a ființării Ego-ul înseamnă întotdeauna identificarea cu forma, căutarea de sine și, în consecință, pierderea sinelui într-o formă sau alta. Formele nu sunt doar obiecte materiale și corpuri fizice. Mai fundamentale decât formele exterioare, lucrurile și corpurile sunt forme mentale care apar constant în gâmpul conștiinței. Ele reprezintă forme energetice mai fine și mai puțin dense decât materia fizică, dar totuși ferme. Ceea ce e conștientizați forma unei voci în mintea voastră, care nu se oprește niciodată din vorbit, este un flux de gândire neîncetată și compulsivă. Când fiecare gând vă absorbe complet atenția, când sunteți atât de identificați cu vocea din mintea voastră și cu emoțiile care o însoțesc, încât vă pierdeți pe voi înși vă în fiecare gând și în fiecare emoție, atunci înseamnă că sunteți în totalitate identificați cu forma și, prin urmare, sunteți în puterea ego-ului. Ego-ul este un conglomerat de forme mentale și tipare mentale-emoționale condiționate care reapar și în care ați investit sentimentul de eu, sentimentul de sine. Ego-ul apare atunci când sentimentul ființării, a lui eu sunt, care este conștiință fără de formă, se întrepătrunde cu formă. Acesta este înțelesul identificării. Aceasta este uitarea ființării, eroare primordială, iluzia separării absolute care transformă realitatea într-un coșmar. De la eroarea lui Descartes la revelația lui Sartre. Descartes, filozoful din secolul al XVII-lea, considerat fondatorul filozofiei moderne, a exprimat această eroare primordială sub forma maximei sale celebre, pe care el a văzut-o ca fiind expresia adevărului primordial. Gândesc, deci exist. Acesta este răspunsul pe care îl găsise el la întrebarea Pot cunoaște ceva cu certitudine absolută? A realizat că, dincolo de orice dubiu, era faptul că procesul de gândire nu se oprea niciodată, de aceea echivala gândirea cu ființarea. Altfel spus, identitatea eu sunt cu gândirea, în loc de adevărul ultim, el a găsit rădăcina egoului, dar nu știa acest lucru. Au trecut aproape 300 de ani până ce un alt filozof celebru a văzut în respectiva afirmație ceva ce Descartes, ca și toți ceilalți, trecuse cu vederea. Numele său era Jean-Paul Sartre. Privind în profunzime afirmația gândesc de ce există a lui Descartes, a avut o revelație pe care a formulat-o astfel. Conștiința care spune eu sunt nu este conștiința care gândește. Ce voia să spună? Atunci când ești conștient că gândești, conștiința respectivă nu face parte din gândire. Este o dimensiune diferită a conștiinței. Și aceasta este conștiința care spune eu sunt. Dacă în voi n-ar exista nimic altceva decât șirul gândurilor, n-ați mai fi conștienți că gândiți. Ați fi asemenea unui om care visează și nu știe că visează. Ați fi atât de identificați cu fiecare gând pe cât este visătorul cu fiecare imagine din visul său. Mulți oameni trăiesc în tocmai așa ca niște somnambuli, victime ale unor mentalități disfuncționale vechi care recrează continuu aceeași realitate de coșmar. Atunci când știi că visezi, înseamnă că ești treaz în timpul visului. O altă dimensiune de conștiință și-a făcut apariția. Implicația revelației lui Sartre... Ea este profundă, dar chiar și el era încă prea identificat cu gândirea ca să realizeze întreaga semnificație a descoperirii sale, apariția unei noi dimensiuni a conștiinței. Pacea care covârșește orice minte Există multe cazuri de indivizi care au experimentat ivirea acelei noi dimensiuni a conștiinței ca rezultat al unei pierderi tragice într-un moment din viața lor. Unii au pierdut tot ce dețineau, alții și-au pierdut copiii sau soția, poziția socială, reputația sau capacități fizice. Au existat cazuri în care, din cauza unui dezastru sau a războiului, unii oameni au pierdut toate acestea în același timp și s-au trezit fără nimic. Putem numi aceasta o situație limită. Ceea ce dăduse în vieții lor, cele cu care se identificaseră an de-a rândul, le fusese luate. Apoi, dintr-o dată și în mod inexplicabil, suferința sau teama mare care spuseseră inițial stăpânire pe ei, au dispărut, lăsând loc unui sentiment sacru de prezență, unei păci adânci, unei seninătăți și unei eliberări complete de frică. Acest fenomen trebuie să-i fi fost familiar Sfântului Pavel, care a folosit expresia Pacea lui Dumnezeu care covârșește orice minte. Este într-adevăr o pace care nu pare să aibă vreun sens, iar cei care au experimentat-o s-au întrebat în situația aceasta cum de poți să simt o astfel de pace. Răspunsul este simplu. Odată ce ai realizat ce este ego-ul și cum funcționează el, când formele cu care te-ai identificat, care ți-au dat sentimentul de sine se năruie sau îți sunt luate, rezultatul poate fi o prăbușire a egoului din moment ce ego-ul este identificare cu forma. Când nu mai rămâne nimic cu care să te identifici, cine ești? Când formele din jurul tău mor sau când moartea se apropie, sentimentul ființării, acela de eu sunt, este eliberat din întrepătrunderea cu formă. Spiritul ce fusese închis în materie este eliberat. Realizezi că identitatea ta esențială este fără de formă, o prezență atotpătrunzătoare, ființare de dinainte, de orice formă, de orice identificare. Realizezi adevărata ta identitate ca fiind conștiința însăși și nu ca fiind acele lucruri cu care se identificase conștiința. Aceasta este pacea lui Dumnezeu. Adevărul ultim privitor la ceea ce ești nu este sunt aceasta sau sunt cealaltă, ci sunt. Nu toți cei care se confruntă cu o mare pierdere experimentează și trezirea, această încetare a identificării cu forma. Există oameni care creează imediat o imagine mentală puternică sau o formă a gândirii în care se văd victime, fie ale circumstanțelor, ale altor oameni, ale soartei nedrepte sau ale lui Dumnezeu. Se identifică puternic cu această formă mentală și cu emoțiile cărora le dă naștere de exemplu furie, resentimente, autocompătimire și așa mai departe, iar ea ia imediat locul tuturor celorlalte identificări care s-au prăbușit din cauza pierderii suferite. Cu alte cuvinte, ego-ul găsește repede o formă nouă. Faptul că această nouă formă este una profund nefericită nu îl interesează prea mult. Important pentru el este să aibă o identitate, fie ea bună sau rea. De fapt, acest ego va fi mai contractat, mai rigid și impenetrabil decât cel vechi. Atunci când survine o pierdere grea, fie opuneți rezistență, fie cedați. Unii oameni nutresc amărăciune sau resentimente profunde, alții devin plini de compasiune, înțelepți și iubitori. Cedarea înseamnă acceptarea în interior a ceea ce este, ești deschis față de viață. Opunerea de rezistență este o contractare interioară, o întărire a cochiliei egoului. Sunteți închiși. Orice veți întreprinde într-o stare de rezistență interioară, pe care am putea o numi și negativitate, va crea o rezistență exterioară și mai mare, iar universul nu va fi de partea voastră. Viața nu vă va veni în ajutor. Dacă obloanele sunt închise, lumina soarelui nu poate intra. Când cedați lăuntrii, când capitulați, realizați începutul unei noi dimensiuni de conștiință. Dacă acțiunea este posibilă sau necesară, aceasta va fi în concordanță cu întregul și va beneficia de sprijinul inteligenței creative, a conștiinței necondiționate cu care vă contopiți atunci când vă aflați într-o stare de deschidere interioară. Și atunci împrejurările și oamenii își aduc contribuția și cooperează. Apar tot felul de coincidențe. Dacă acțiunea nu este posibilă, rămâneți în pacea și liniștea interioară care vin odată cu abandonul. Rămâneți în Dumnezeu!